Légó. Gáborka ugyan tudta, hogy apuka az ilyesmit nem szokta elnézni, mégis megette jó sütemény adagját. Annyira megkívánta, hogy úgy gondolta, inkább letölti a rárót büntetést. Meg is kapta magáét. A belső szoba sötét sarkában kellett térdelnie, és 1400-ig számolni magában. Kicsi soknak találta, Nyolc évesen még elég nehezen ment neki az olyan nagy számok értelmezése, de hozzálátott. 146-nál tartott, amikor búgásszerű hangot hallott. Előbb azt gondolta, motorok vagy páncélos járművek, de már átélt néhány légiriadót, hamar rájött, hogy csak idő kérdése és felordít a Megis Meg is történt. Velőtrázó hangjával bererepesztett az emberek szívébe. Az otthoniak, ahogyan senki más sem, nem mérlegeltek, ismerték a teendőket. Sarkon fordultak és rohantak a ház alatti pincébe, az óvó helyre. A gyakorlatok mindig nehézkesek, de amikor a valóság lóg az ember feje fölött bomba formájában, minden kapott tanács és parancs azonnal előjön. A sirénák hangja belemart a csontvelőbe is. Az emberek úgy szedték a lépcsőfokokat, mintha mindenki futóbajnak akarna lenni. Az alaksorban már megvoltak a törzshelyek. Leültek és beszélgettek. Gábor édesapja Sarkadi úr, jómodorú úri emberként viselkedett, bár szomszédjait bizonyos mértékben lenézte. Állami köztisztviselőként dolgozott, cselédlányuk is volt. Az élet ugyan kényelmesebb egy magánházban, Csupán a megszokást tartotta a bérház második emeletén. Nem költözött el, amikor meglódult a szekere. Márpainé üldögélt vele szemben, eléggé gond terhelt arccal. Mondja, szomszédasszony, maga mit kezd ilyenkor az tárgyakkal? Bezárja egyáltalán a lakást? Soha, szomszédúr, az egész vagyonom itt van a zsebemben. Kifizetem a számlákat, Megveszem gyurkám gyógyszereit, ami marad, az a kosztpénz. Egyébként öltözködni sem tudnánk, ha az én drága uram nem lenne három úriember cipőkitaposója. Ezért van mindig feltörve szegénykémnek a lába. Viszont az összes használt ruhát nekünk adják. El sem tudja képzelni, milyen jóval mit vetnek re. Mindenki azt hiszi, hogy üzletből öltözködünk. Szerencséje van, szomszédasszony. Maga nem fél ilyenkor? Klárikán bújhozzám hozzám, fektest fejedet a vállamra. Egy iszonyú durranásba beleremegett a pince, nagyon közeli lehetett. Közben Gáborka odafent számolt. Már az ájulás környékezte. Annyira félt, hogy legszívesebben kivetette volna magát az ablakon, de apuka sosem szerette a gyávákat, ő maga is nagyon bátor volt. Egy becsapódástól kitárult az ebédlő ajtaja, a szekrény üvegei csörömpöltek, de talán azt is mondhatnánk, hogy hátborzongató zenét csilingeltek. Idegtépő dallammal töltötték be a lakást. A gyermek a besötétített ablakokat figyelte, úgy villogtak a ledobált bombák, ahogy a nyaranta a vihar közben cikázó villámok. Egyik a másik után fütyült, a fiú a hangerőből már tudta, nagyjából mikor repíti a dörren és a gerincébe a rettenetet. Anyuka és apuka most kényszerből Imolával és Leventével beszélgettek. Már nem derogált olyan nagyon lesüllyedni, mert ha nem is vallották be maguknak sem, akkor is féltek. Jocó elvegyült a többi társaságában, Megpróbált úgy tenni, mintha játszana. Minden csattaláskor felfelugrott a magasba, hogy ne látszódjon az ijegysége. Az nem igazi férfira utal. S ő bizony már elmúlt öt éves is. Nem viselkedhet úgy, mint egy pici baba. Gáborka fogbacokba számolt. 8615, 223, 541, 12. Közben csorogtak a könnyei. Nem bírt tovább térdem maradni, nem baj, ha a puka többletbüntetést ad, muszáj felkelnie, muszáj az ablakhoz mennie, látnia kell, mi történik. A lépcsőházban nem mert kimenni, ha a légós bácsi észreveszi, nagyon megbünteti, sokkal jobban, mint a puka. Egyedül kell tovább várnia. Remegett, sápattan odabotorkált az ablakhoz, és annyira elmozdította a lógó drapériát, hogy éppen kiláthasson. Este tíz volt, és mégis szinte világos. Látta, hogyan elsuhannak a gépek. Nem is gondolta az előtt. Némelyikből megszámlálhatatlan, negyven-ötven bomba szóródott ki. Mindenfelől rázkódó robbanások hallatszottak. Nem számít, csináljon, amit akar a légoltalm is. Le kell mennie apukáikhoz, és elindult az ajtó felé. Klárikám, hol van a gyerek? Jóciot játszik a többiekkel. Nem, nem ő, Gáborka. Gondolom ő is. Összenéztek, felugrottak. Mennem kell. Szomszéd úr, ne tegye, a légoltalmi parancsnok lelövi. Húsz éve vagyunk, szomszédok. Az ilyen esetben nem számít. A pince megremegett, és a vakolat kezdett hullani. Ez teli találat volt, én megyek! Kitárta az ajtót, majd berántotta maga után. Tévedett. Alig, hanem a szomszédház esett áldozatul. Ha ember lett volna a téren, azt mondanák, elesett. Nem volt már túl fiatal, negyven felé járt de szaporább léptekkel ereje teljében lévő kamasz sem rohant volna jobban fölfelé. Feltépte az ajtót, és szembe találta magát a nyolc éves, hófehér hajú remegő gyermekével. Nem tudott beszélni. Egyikükből sem jött ki egy hang sem. Áttörelte. Itt vagyok, Gáborka, nincs az, az ellenség, akitől megnevédenélek. Figyelj, játszunk Csablecsacsit! Húzzuk egymással szembe a foteleket. Na gyere! A kis jéghideg kezek szinte felalá patokba tenyerében. Időnként odasuhintott, legalább melegítse át. Valahogy el kell vonni a figyelmét, gondolta. Egy idő után a gyerek is visszacsapott. Hagyta, hogy eltalálja. Megfogta két kezét, és örömmel érzékelte, Már nem annyira hidegek. Másszunk be az asztal alá, úgy, mint Jócival szoktad, jó? Igen, apuka, és mi csinálunk ott? Távcsöves megfigyelők leszünk. Nézzük az ablakot, mennyire villog, És kértékeljük a helyzetet. Csodálatos, akkor hasznosat csinálunk végül is. mászunk az asztal alá. Most én vagyok a mozdony, te a vonat! Fröcsköl a víz, itatunk. A fűtő fekete, mint egy varjú. Néhányszor lapátoltam havat fél órán keresztül, el sem tudom képzelni, hogyan bírja szinte egész nap. Jön a mozdonyvezető, képzeld, ő is olyan, mint egy kosztanya. Minek is pazarolnák idejüket tisztálkodásra. Mint egy kémény belülről olyan a szag. Felfűtöttek, azt hiszem, indulásra kész vagyok. Téged most engednek le a gurítón. Dur, összecsattannak az ütközőink. A masiniszta megnyitja a szelepeket, aztán lassan, nyekerekbe elindulnak a csuklós négyszögek. Most vegyük az irányt a drapéria felé. Apuka azt mondta, felderítők leszünk, távcsővel. Igen, de vonatos felderítők. A vonatokat bombázni szokták. Mi láthatatlan vonat vagyunk. Óvatosan húzz el a sötétítőt, mit látsz odafent? Repülnek és szórják. Igen, Gáborka, de én nagy fekete madarakat látok, amik uralni akarnak, aztán előbb-utóbb egész tömegükkel a földre zuhannak. Ezt nem értem, a puka. Nézd ki még egyszer. Most mit látsz? Pöttyöket. Távolodó pöttyöket. Ez azért van, mert kifogytak. Nincs már mit ledobniuk. Azt hiszem, az üzemanyagjuk talán annyira elég, hogy visszasettenkedjenek a kiinduló pontjukra, ha nem, beállnak egy tűzhely mellé, nagy fehér sapkásan csirkét sütni. Jobbra-balra tekintenek, és sunyogva, hogy senki ne lássa, elkezdik falni a sülcsirke szomját. Apuka, ez olyan mókás. Vigyázz, hogy beszélsz, fiúgyermek. Nem, nem ijeszgetlek, de ez valami példafélre akart lenni. Ezek a repülők nem tudják felfogni, hogy tulajdonképpen önmagukat teszik. Apuka megsimogatta Gáborka fejét, és a kisfiú haja leesett, mint egy paróka. Bár sosem látott még ilyet, nem is hallott te féléről, és még nyugodtnak sem nevezhette magát, de a gyermeket meg kellett nyugtatnia. Mire kitavaszodik, göndörebb és feketébb lesz a hajad, mint rabcsányi edet rombita a művészé. Ki az a rabcsányi? Nem tudom, kisfiam, most találtam ki. Már megint szirénáznak? Nem, nem, gondolkodj. Ja, most fújták le, akkor elmentek? Hurrá, fel lehet kapcsolni a villanyt? Igen, megteheted. Úgy halom a lépcsőházban is beindult az élet. Érdekes, kopognak a puka. Igen, benne felejtettem a kulcsot belülről. Az ajtóig futott, kinyitotta és széles mosolyal fogadta klárikáikat. Felkapcsolta a villanyt. Mi van veled? Csak azt nem mond, hogy örülsz ennek a késő esti ház alá kényszerülésnek. Dehogy örülök. Annak sokkal inkább, hogy végre elhúztak. Mit csináltak? Elrepült az ellenséges légierő. Így már érthető. Jut eszembe, hol van Gáborka? És ki az a kis kopasz töpörödött öreg mögötted a ruháiban? Miközben feljöttél, befogadtál egy kibombázottat? Minden előző megpróbáltatást ennél sokkal jobban tűrt a gyerek. Megingott, és hang nélkül falfehéren zuhant a patlóra.